Nem,、no, hát akkor kritikus levélbe vagyunk, akár telefonba, akár úgy van, akár mi, akkor nézzetek ki a telefonokból, kérjük, amit a képen van, és kövessek fel, a feladatot ugyanakkor. A tizenharmadik részbe leszünk, és két követőre a végversenypont megvizsgálni ma. Ugyan múlt héten elkezdtük ezt a, ezt a részt, ami az, amit úgy is neveznek, hogy a szeretet, fizikai szeretet, és ha emlékeztek rá, tizenkettedik részben a harmincegyedik versében áll. Ugye, de fejste a az ajándékokról, a lelki ajándékokról a tanítást. Igazából nem fejste be, mert majd visszatér a tizennegyedikben. De itt a tűnőntről megáll, és azt mondja, nekik eldöntek a körülmények, hogy itt ezeknél felül, amik nagy szelídők a jelenhelyszűlés a továbbítás mindenféle ilyen. És amiről azt mondjuk, keressétek és kérjetek a, a az ajándékokról, azt mondja, de ezeknél felül mindenek fölött. van egy sokkal fontosabb dolog, azt mondja hogy egy kivált kép való útat mutatott nektek, azt mondja, hogy a káról is, és hogy miért tetszik, hogy ez egy ilyen kiváló dolog, és fölötté van ezeknek a dolgoknak a szeretetről kezdj el beszélni. Ugye, hogy milyen, milyen a szeretet? Mert lehet bármilyen a rendeinkünk, bármi a szépünk, lehet, lehet bármilyen professzíta, bármennyire okos. Ugye Pál elmondta ezt, hogy akár a testedet tűzre adód, akármilyen adakozó vagy, meg minden, de hogyha ez, ha nincs benned ez a szeretet, akkor semmi vagy, Pál azt mondja, hogy csak olyan vagy, mint egy darab fém, aminek nagyon rossz hangja van, és én még ahhoz is hasonlítottam, hogy ugye, hogyha meg, megpengetsz egy gitárhoz, akkor egy darabok hallott, aztán ez az eltűnik, nincsen kész. És ha nincs benned ez a szeretet, akkor igazából ennyi az egész. akkor nem leszünk én úgy úgy fogalmaztam nekik, nem lesz igazán hatásunk a körülöttünk lévő emberekre, hogy nincs vele ez az ez a, a szeretet. Most a következő vers egy kis pár elke, elkezdő lejerni nekünk, hogy milyen ez a szeretet. Az első három mondatban mondta nekünk azt, hogy ha nincs vele, akkor nem érünk semmit. Beszélt a maradó is, hogy igazán úgy kell vizsgálni ezt a részt, hogy ez Isten, mert Isten a szeretet. Ez nem az nem az a nem az a módosítás, nem az a Nem az a rész, ahol a, amióta oda kell írni, mondom nevedet, mert akkor nagyon elfogadó, elfogadó országon itt vagy, hanem hanem ez Isten, it Isten írja le nekünk, és én próbálom majd így, így megnézni ezt a részt. A negyedik és a ötödik verset olvasom. A szeretet hosszúbőrö, kegyes. A szeretet nem írjik kedik, a szeretet nem kérkedik, nem fúvakodik fel. nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rólja fel a valószt. Na akkor itt az első olvasatra is, mert ahogy rá látod, akkor én itt körülbelül ebből a... nem tudom pontosan mennyiből, de egyik se sikerül, mint ma. Mindegyikbe elbúttam. <gül> Ami csak itt van. Tehát valószínűleg nyilvánvaló, hogy ez nem dolgunk szól. és szanem Istenről. Tudjátok, mielőtt belemeddik a tulajdonságokba, hogy ezek micsodák igazán, mert megnéztem az elemeti jelentését is, nagyon fontos tudnotok egy dolgot, hogy az embereknek szükségük van szeretetre. Mindenkinek szüksége van szeretetre. A kopasz, agyontetovált, izonkolosszusnak, aki, akire azon van rá, hogy őnek így nincsen semmire szüksége. Őnek így szüksége van szeretetre, hogy elfogadják a szeretését. Mindenkinek szüksége van szeretetre. És amikor tesz szeret, amikor én szeretek, akkor ezzel a legnagyobb szükségün, szükségünket töltjük be az embereknek a szeretet hiányát. És ez egy nagyon fontos dolog, mert az emberek keresik a szeretetet. Probják mindennél betölteni a szeretetnek a helyét. Odarok utára, hogy egy körülnézek a körülnézek a világ, világban, próbálják lágyok betölteni a szeretetnek a helyét, abba, hogy odaadják magukat mindenféle srácoknak, a szántis lágyaknak, hogy akarom, hogy szeret veled legyek, és hogyha én odaadom a testemet neki, mindennek akkor már szeret vele szek. De ez egy nagyvalódás, mert ilyen nem nem lesz igazság szeretve, mert nem az a nem az igazi szeretet. vagy a fiúk azt kíszi, hogy hogyha hogyha elég menő vagyok és vakén vagyok és minden a legújabb ruhájuk van nagy a legtrendib、e, kineztem akkor majd szeret vele szek, ugye előttőrekednek hogy szeret vele jöjünk mindenki szereti ha szeretik, én, én semmi sem szeretem ha szeretnek, én nem szerettem hallani hogy hogy én nem bír nem bír lakani gyere téged, ugye ez az egy jel olyan... és teljes arában, én is aráb vagyok, hogy szeressenek, én is aráb vagyom, hogy szeressen Isten, hogy szeressen, szeressen az emberek. Tehát látod, hogy maga a szeretet, amiről itt beszélünk, az egy nagy szükség a világban. Sokkal nagyobb szükségük van az embereknek a szeretetre, mint minden másra. Tehát látod, amit Jézus meg akar nekünk tanítani, vagy egy pályát meg akar tanítani, az egy nagyon fontos dolog. Jézus nem sok minderre. a helyzet nagyhangos, hogy a szeretet mozgja az egyik, hogy szeressétek egymagat, hogy szeresd az elveszetteket, hogy szeresd, hogy szolgálj, ugye? és Jézus ebben a hangulatban nem hiába, mert az emberek keresik ezt, és leginkább úgy lehet hozzájuk gyűlni, hogyha szereteljük őket. Ezt én temem nagyon fontos. De a legapróbb részletekig, a teskóba, az eladott, csak próbálkéz. hogy egyszer odamész, és, és csak megkérdezed is hozva. Vagy, vagy azt mondod neki, hogy mindig azon szoktak megröpönyödni, hogy azt mondod neki, hogy jó, jó munkád is. Szóval, hogy egy kis szeretetet odalál, és már máshogy viselkednek veled. Most az ember vágyik valamit szeressék, mert a világ az kemény. Ma jöttünk a Steve-vel, tipikus、eh, dolog történt, és simán beértünk még, de egy, jött egy BMW és megöltük és öregvitétte a bunko BMW-jeknek a, a sorát. Sajnos, mert azonna már nyomta az udat, ugye és ez egy ilyen, ilyen reakció, hogy mert ez a világ, hogy nem a, nem, nem, nem nincs szeretet, hogy oda világ egyet, hogy oké,、okay, szuper mint, vagy, vagy csak nem számítva, hanem együtt valami keményen kell reagálni mindig、is. és és ezzel tud ugye mindenhol az üzenetekre és hiányzik ez a az, hogy valaki szeretette nyúl a másikhoz, és ezért nagyon világít, amikor valaki csak pusztán szeret. Tehát, hogy így, így értsük meg, hogy, hogy ez egy nagyon fontos, fontos dolog. És azt, hogy a szeretet ugye, az nem a testi, nem a testi hányag. A szeretet az nem egy érzés. Az igazi szeretet az. az így azán azt mondja, az első jános negyedik részében a tizaphadodik versen és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét az Isten szeretet és aki a szeretetben marad az Istenben marad és az is ő benne jános az mondja jános a kösztho hogy a szeretet az Isten így írta le Isten ő ő nagy a szeretet a szeretet az egy Egy döntés. De kívül az nem egy érzés. Soha nem fogom úgy érezni, hogy szeretnem kell azt a másik ember. Nagyon ritkán érzem, hogy szeretnem kell azt a másik ember. Legtöbbször csak magamat akarom szeretni. Ezért szeretem, szeretem a másik ember. Ugye ez az alapverzió. De istennek nagyon fontos, hogy, hogy milyen részletének szeressük egymást. És látszik itt a szeretet az egy személy. Már beszéltem arról a múltóról, hogy hogyan fogjuk tudni megkapni ezt a szeretetet. Ami ilyen hihatállónyúl magas, ami ami ahogy elolvasszod azt mondod, hogy ez lehetetlen, ez nem fogom tudni megcsinálni, nem tudom odaiírni a nevemet, mert mert lehetetlen. Hogyan fogjuk tudni meg meg megkapni ezt a szeretetet? Azt mondja egy diános, hogy Isten a szeretet és aki bennem marad, az Istenben marad. és ez megmagyarázza nekünk, hogy mi van szükségünkre, ha soviet tudjuk így szeretni, mert az nem igaz, amikor így fölteszem a kérdés, azt mondom, hogy én ezt nem tudom szeretni, nem fog sikerülni soha és nem is érdekel, ez nem igaz, mert van egy ilyen hozzáadás, hogy én soha nem veszek Istenet, én soha nem tudom ezt csinálni és nem is érdekel és fogadja továbbáni, de ez nem igaz, mert így nem megadtak nekünk a lehetőséget, hogy így szeressünk, hogy legyen egy tökéletes Szeretetem az emberek felé. Hogyan? Ha benne maradok. Ő benne megmaradok. Nekem Istenre van szükségem ahhoz, hogy így tudjak szeretni. Nekem Istenre van szükségem ahhoz, hogy a napom kezdetén és a, nap, a napomban folyton, hogy tudjak így szeretni, hogy elhordozzon ezeket az embereket. Mert egyébként lehetetlen. Ez, amit itt Pál leír, lehetetlen. Értitek, hogy erre van szükségünk? Azért mondom is mindig, hogy Isten annyira egyszerű. Ő nem adott nekünk ezer pontot, amit be kell tartani, és akkor már tud szeretni. Ő csak akkérdi, hogy maradjak benne, maradjak vele, és akkor valóra válik. A legnagyobb keresztül ez a szeretet. De nézzük meg a tulajdonságokat, amiket, amiket itt leírjunk bár. Az első tulajdonságom, amit leír bár, az az, hogy türelmű. türelmes és a szeretet türelmes hánne <gül> és nézzük meg akkor két féleképpen jó, de szerintem fontos tudni Istenről, hogy ő milyen. Ha jobban ismerem Istenet, akkor azt hiszem, hogy még jobban fogom szeretni, és remélem, így leszek vele is, hogy megyünk végig az olyan Isten türelmesüvel. Szerintem jó tudni. Hogy Isten, Isten nem bukik ki rajtam, amikor már négy milliószor ugyanakban bűnbe elestem. És azt szerintem fontos tudni. Mert én már olyan sokszor, olyan sokszor kibuknék magamon. Azt mondtam egyszer, hogyha én lennék Isten, én ezt már nem bírtam elviselni. Amit csinálok, meg amit már megint gondolok. Hogy hányszor ülök ott úgy, hogy nem hiszem el, hogy én ezt már megint csinálok. Nem hiszem el, hogy már ezt. Jön ez a kárhatáss, hogy hogy most egy nagy rossz helyen vagy, és Isten retteletlenül haragszik. De ez nem így van, mert az szeretett, hogy egy Isten, az tüleghemlés. Ő elhorgoloz, el, elhorgoloz engem, és ő folyamatosan, folyamatosan megtisztel, várja, hogy őnövekedjenek ebben a dolgban, amikor újra és újra elbukom. Isten soha nem mondja, azt, hogy nem most már elég erő. mert ez már nekem túl sok volt. Istennek nincsen túl sok, és szerintem az olyan bátorítom, ha csak a mai napomra gondolok, hogy miket gondoltam meg, miket, és azért úgy vagyok vele, hogy elém volt ebből az egészből, úgy éreztem magam ma, mintha egy, csak hogy így el tud kérdeni, mintha egy nagy váróteremben lennék, ahol teli van emberekkel és csak kiabálnak, És én csak így mennék onnan már ki, mert annyira elegem volt magamból. Ezek a dolgok kiabáltak rám, hogy mit csináltál, mit gondoltál, miért így gondoltad, és látod már megint, és így...、Hah! Csak így mentem volna ki a különösegére, és jól most azt mondani, hogy Isten meg türelmes fel. Hogy ő így nem bollott ki az el, hogy ilyen vagyok. Csak néha úgy gondolunk Istenre, mint egy emberre. De ő... de ő nem ez. Csak képzeld el, képzeld el, hogy, hogy el, Jézus elhordotta a tanítványait. Én csak ezt a gondolkodtam, hogy micsoda tanítványai voltak, nem? Hogy Jézus nem fogadtak be a házukba! Hívjunk le egy üstököst, hogy elégesse az egész város? Képzeld el, hogy János meg a tesztőre. Csak képzeld el, hogy Jézus csak így hordott minket. És olyan jól látni ezt, hogy egy tűrelmas, olyan város. és és amikor meginálbukom, meginálbukom, akkor azt mondja, hogy ilyen türelmenél várlak, és még mindig várlak, hogy sikerül ne fogd gyerek, hogy úgy képzelem, hogy mint amikor egy gyerekevel tanítom majd ő arra, hogy tudod, hogy nem azt mondom neki, amikor elesik has, Jó, hogy jól kómos, mert ott maradt, mert elég el van, mert háromszor megpróbáltad, úgyhogy vége van, több nincs, de meg olyan benne, hogy gyerek még egyszer, gyerek még egyszer, és ezt én fontos tudni is támogatni, hogy ez az ő jellemzői. Túlélhatsz ma, túlélhatsz most, és túlélhatsz lesz beléd. Mert szerintem sokan elfogadnurak, de amikor azonosak, hogy Istennek elég van, van belőlük. Csak képzeld el, akkor itt van Péter, amelyik felhasznál. Mert ugye nekünk is szükségünk van túlélésre egymással, hogy elfogadnózzuk egymást, Egy, mert ney a megbántjuk egymást. Nem, nem is kelészer, ugye? és Péter ezt meg kellett tejéjűust tudnia, hogy háyszor kell, hogy megborzaszsa az én alcímfiának, amelyik szerzete került olyanra, mert 1921-je, ha jelentés, háyszor lehet az, hogy ő megvártam ősesem és én írdaomas vagyok és kegyelmes vagyok, és ugye az akkori, akkoriban a rabbi gátban is tudták, hogy háromszor Hogy háromszor kell. Péter azt gondolta, hogy valami nagyon nagy dolgot fog mondani, amikor azt mondja Jézusnak, hogy még hétszer is Mester. És azt gondolta, hogy Jézus majd egy teljesen így elállítettől, hogy Péter, micsoda, ilyen hirdalmas szíved van. De ugye nem így van, hanem Jézus azt mondja, hogy Hétszer? Miről beszélsz? 77-szer, 7-szer, vagy 7-szer, 70-szer ugye az eredetiben, ami 490-en valamennyi, igaz? És szóval Jézus, biztos, hogy nem azt akartam mondani Péternek, hogy, hogy kezd el számolni, hanem Jézus azt akartam mondani Péternek, hogy felejtsd el! Csak bocsáss meg! Legyél türelmes! Legyünk ilyenek egy mással! Hát ez Jézusnak ez fontos.、És Azt mondja nekünk is, hogy ilyennek kell lennünk. Megint gondolom, hogy nem fogok tudni magunktól.、Halt、hallgassátok úgy ezt az órát, hogy mindig tedd oda végére, hogy Istenben tudok türelmes lenni. Tudok türelmes lenni veled. Tudok türelmes lenni mindenkivel, Istenben. Mert ő képessé teszek el erre. Hogy hetvenszer, hétszer is megbocsássak, és menjünk tovább. Ugye? És úgy maradjon minden a, minden a végiben. Tehát szükségünk van türelemre, szerintem így napomtal. Csak gondolkozz el ezen, hogy, hogy, hogy mi történik velünk. Csak a boltban, milyen a világ, nem? Rettentősen türelmetlenek a magyarok, azok tipikusan ilyenek, hogyha beáll egy csavarba, biztos volt már vele viszil, hogy mondjuk ha öt percnél többet kell várni, akkor azonnal van egy ember, aki még levélket kell levinni. Szóval így várja, én ezzel sokkal ezzel sokkal így játszalik, mert ezek az emberek inkább várják, hogy ki partner az előkérdetlenségben. és nézted körül és várja hogy itt odott hogy esetleg én majd így odanézek vagy és már néha megételezt a forgat és akkor odanézek és akkor már kétség nem igaz, hogy ennek már így azt hogy embernek már érti jellemző igaz hogy így van de ebben soktam oszat szórakozni hogy gyakorló kezdene akkor idejelentek hogy így nem nem figyelek rá tovább hogy így vagy hogy ha elkap akkor azt mondom hogy jó hát én csak öt percbe vagyunk így tovább hogy így nagyon türelmes gyerünk el megételezzük hát alig várunk még valamit de ugye hogy ez nem szó, hogy ez már oly sok tüledbre valtunk sőt én tipikusan az az ember vagyok, aki mindig el rossz sorba áll. Tipikusan az az ember vagyok, aki mindig pilos alápa. Tipikusan az az ember vagyok, aki győztsértában ver. Tudni, hogy előtte az a néni áll, aki az egész havigyógyszereket ki akarja válni, és, és akkor volt valójában egy, hát általában másik oldara, és ott is egy olyan néni volt, és ott a másik kompedik bementek el, úgyhogy én. én ez az ember, nagyon, nagyon tudom, bátolom, hogy nagyon tudok badalni őnyire, nagyon kell nekem, nagyon kell a türelem, nagyon hamar kiborulni. És amikor az ember elveszi a türelemet, Ugye, amikor a saját tankomból próbálom a türelmet kiszedni, az nagyon kevés ideig előbb. És amikor elvesztem, akkor nagyon pártóan tudunk viselkedni. Akkor nem világítunk, hanem akkor megváltunk. Akkor, akkor szószoros értelmében az angol azt mondja, hogy györtök vagyunk, ilyen bunkók. És az nem világít. Az akkor ugyan olyan, mint, mint az ember, aki azonnal nyomja a dudát, amikor véletlenül Bemész, bemész eléje az autóddal. Én, nekem szükségem van türelemre, de Istennél ott van ez a türelem. Megint ott kell lennünk málta, hogy, hogy tudjunk türele, se kell lenni tudod. És a kérdés ott, hogy kérede, ne csuta a szemed, hogy oké,、okay, nekem erre nincs szükségem, hanem kérenünk kell, hogy legyen. Nem tudod magadba generálni. A következő szó az nekem nagyon sokat mondott, amit Bál mond, nagyon sokat szolgált felém, és nagyon sokszor mondtam, ma, mondtam mostanában Isten nekem azt, mert azt mondja pál, hogy a szeretet az jóságos. És szerintem az egy gyönyörű, gyönyörű szó. És kérlek, hogy így próbáljátok velem, mert mindig úgy van, hogy nekem valami nagyon szól, és akkor van, hogy néha az emberek minden mannyira szól, csak nekem nagyon szól, de próbáld meg állulni most ezt, hogy, hogy ez a szó, hogy jóságosnak lenni valami. valaki vele. Mi utásszéd belőle? Lehet hogy egy ilyen külregónyú vagy, de nem neolajússal ezet, hanem hanem csak egy jó sárgosnak lenni valaki vele. Hogy mi jelent ez? Mert Isten jó sárgos vele. Az öt terveivelünk csak jók. Az mondja, mondja, az mondja az ige. És nagyon tetszett nekem valaki egy szeretetet és kísérletek, hogy, hogy amikor elhúz a tüleám. akkor legyen jószágos, <gül> mert ha túléltem én ha elfogtak, de akkor lép tovább és legyen jószágos. Annak ellenére, amiért az ember, annak ellenére, hogy kihozott a sorsodról, legyen legyen jószágos. Hisz, tudod Isten Isten jószágos velünk, hogyha nagyon melegedtek, nagyon nem, mert én észben, hogy ezekkel níssunk már mi níssunk ablakot. Tudod Isten az vezeti, hogy jó akar nekünk. Hogy ez a, ez a, így megy előre. Jézus, csak így elképzelem, hogy az vitte végig a kereszt úton, hogy rám gondolt, hogy engem meg akart menteni. És tudod, hogy Isten úgy gondolkozik, azt mondja Jeremiasban, hogy a terveink velünk, terveink velünk csak jók. Így gondolkozik róla. Hogy jót akarok neked. Amikor ő nem ad valamit, akkor ő jót akar neked. Azért nem ad, mert ő jót akar neked. Amikor valamitől te lehelyezd, ami nehéz, szúros, kemény, Istennek nem az a gondolata, hogy most jól kiszúrjak valahát, hanem mert jót akar nekem, hogy gondoltál, gondoltál-e már így Istenre? Én amikor rossz, akkor nem így szoktam gondolni elsősorban, hanem így, na már megint ez a nehézség van, és már elegem van a nehézségből, és most már mindig nehézség van. Én mindig ilyen negatív tudok lenni, hogy tudod én ez az ember vagyok, Nekem soha semmi sem sikerül. Persze ez nem igaz, mert sokszor Isten megáll és sok dolgok, és sok dolog nagyon könnyen és gyorsan sikerül. De én azonban itt tudom látni, de nem én ezzel való, hogy Isten gyorságos. Az az ő terve, hogy engem művek átformáljon, hogy ő hogy megálljon, és ő azért engedő, mert mert ő jó.、Na、de nézzük meg, nézzük meg ezt így más más szemszögül is. Isten, szeretné, hogy mi is jóságosak legyünk egymással. Hogy így, hogy az a dolog, az hajtson minket a kapcsolatainkban, a gyülekezetben, meg a világban, hogy így jóságosak legyek veled. Hogy nem, nem, az, nem, nem azért csinálok valamit, mert akarok tőled valamit, van, hogy kicsikarni, vagy meg muszáj, hanem csak így akárkire, ha gondolsz, munkatársadra, barátodra, Júlek kezedből valakinek, akkor jósságos lesz veled. És tudod, az, hogy te egy a múzea, hogy jósságosnak lenni, az nem mindig azt jelenti, és az egy veszélyes tényező, hogy most amit érint, hogy hogy minden oldalán lenneki, meg mindig azt mondtad, igen, jó, csinálsz veled vagyok. Néha Isten jóssága az, hogy nem adunk valamit. Néha Isten jósága az, hogy megmondja, hogy ez nem jó, ugye? De a lényeg az, hogy a szívünkben az legyen, hogy valami jót akarok neked. És azért mondtam, hogy beszélyes ez a terület, mert ezen felbundulva sokan úgy érzik egy rossz szívbéli indulatból, hogy nekem mindig meg kell mondanom mindent, mert az a jó. Nem, az nem illat. Néha nagyon megbátlanak ezek az emberek már sokat, ugye? Hanem igenis, hogy a szívbéli indulatomnak kell lennie, hogy egy jószág, hogy akarnak velem lenni, jó tenni ezekkel a, ezekkel az emberekkel. Az mondja a következő szó, hogy nem írítják meg. Na hát ez, ez ez egy nagyon fontos szó kedves magyar barátaim. ez így annyira szól nekünk biztos főben egy más népek kílte, de én a magyarokat ismerem a pécsimist a írni magyarokat és szerettem az nem érdekel <gül> ha már először nézünk meg visszatérzünk azokéből Szerintem Istennek nincs mit irigyelni rajtunk, úgyhogy ez a beszél így, ne változz nálam. De Isten nem, ir, nem irigykedik, hát övé mindent. Ezt tudnod kell, hogy Isten semmire megnéz, úgyhogy jaj, ha azt megszerethetném. De azt mondta, hogy lehet, hogy te úgy nézel rád, de tudod, hogy szerintem ezt jó tudni Istenről, hogy ő neki nem kell irigykednie, mert minden az övé. Az én apukámé, minden. És ha nekem szükségem van valamire, Akkor lekám kérnem kell az apukám tól, mert az övé minden. És ezt szerintem nagyon jó tudni. Isten nem bír inkább, mert nincs mire. A világ pénz a zövé, minden az övé. Az mondja, az, az igyek, hogy a kezébe tartja királytível. <gül> az vagy, ő, ő a földök. Szóval, Isten, de szerintem nagyon jó tudni, hogy Isten mindenek fölött áll. Szükségem van magy, szükségem van nagyok. Isten mindenek fölött áll. Kell valami az életedhez? Isten mindenek fölött áll. Kérjük, mert őneki nincs oka irigykedni. De, de hadd menjek tovább ebbe egy picit, hogy... Ugye Isten nem irigykedik, de mi a nálénk kell. <gül> Mindig valami jobb kell. Retteletesen tudunk irigyek lenni. de még a kerestélyek is egy mász ajánlóira vagy pozícióira és azt én fölél a háttal annak szőrömre ez látom akár magamban megtörtént hogy tudod hogy ezdek aoz lennék meg elne megha az a pénzem lenne megha olyan autóm lenne megha azt megtudnám csinálni szóval hogy rendszeresen tudunk érdekes és azt vettem ezzel hogy ez megtudja késelíteni egy, egy napomat hogy amikor elkezdek valakire így irigykedni. Sőt, valaki azt mondta, hogy abban magamhoz kötöm azt a szemét. És addig nem engedem el, amíg abban a magyamhoz irigykedést lát. Hogy borzasztó. És ha valakinek gyökeret ver a szívébe ez, hihetetlen méreg. Tudjátok, hogy egy barátom egyszer azt kérdezte tőlem, amikor előadtam neki, hogy milyen irigy vagyok, valamilyen óvod, Azt mondta nekem, hogy, hogy és imádkoztál már azért a dologéra, miért te most irigykedsz? És úgy megellettem, hogy hát imádkozni, miért nem imádkoztam, miért el? És azt mondta, hogy miért irigykedsz, miért nem imádkozol, értel? Hogy neked is legyen. Szóval, hogy hamarabb irigykenek, mint hogy Isten elévinném. És közben lehet, hogyha Isten elévinném, akkor vagy modartná nekem, nekem is, Vagy, ahogy Isten előtt vagyok, imádkozom, hiszem, hogy ez mindig ilyen két oldalú egy ima. Hogy én imádkozom, és Isten munkálkodik a szívembe, mert egy ajkot nyitottam. És lehet, hogy úgy jönnék ki az imából, hogy Isten elmúlta nekem, és megértezte velem, hogy nekem ez nem is kell. És hogy hagyjam abba az irigykedést. De csak nézzétek meg ezt. Amikor én irigykedem valamire, akkor mit mutatok? Azt mutatom, hogy nincs Isterem, akitől elkérjem, nem? Hogy ilyen akkor egy olyan képet mutatok, hogy hát igen, gyenge ez az Isten, aki itt van velünk. <gül> Így van. És sokszor ez, ezt mutatja az Egyház. A világ felé. Hogy gyenge az Isten. De nem gyenge az Isten, ővén minden. És imádkozzunk. Imádkozzunk a helyes dolgokért, és Isten oda fogja adni nekünk. Mindenek fel. A következő, amit Pál itt mond, a nem kérkedik, Nem fúvalkodik fel. És ez a kettőt, ezt én így、e, utólagos ekvédelmetekkel egybe vettem, mert szerenkem ez együtt jár. Hogyha valaki, valaki azért kérkedik, mert fölfúvalkozott. Ugye kérkedni az azt jelenti, hogy maga mutogatok, hogy magára mondjak, figyelmezz. Hogy mindig magáról beszélek. Hogy ő milyen nagyszerű, és milyen nagyszerű dolgokat csinál, és hogy mindenki boruljon le a nagyság előtte. Ez azért van, mert fölfúvalkozott. Így van? Ezért ettől együtt összavontam. Az mondja, az mondja, az igyek, hogy a szeretet az nem, az nem fúva kódik föl, a szeretet az nem, nem maga mutogatom, még havana is ráalapja, akkor sem. A Filippi lemezen, második részen, hatodik-tól a nyolcadik versi, Filippi kettő hat-tól nyolcig. Azt olvasuk Jézuson, aki mikor Isten megformájában volt. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatok, mint ember, megaláltta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Köszönjük Jézus, hogy minket csináltat, hogy te nem fog alkottál fölni. Pedig ott állt egy pár sereg angyal, parancsára vártak, hogy azt mondja, hogy itt vége van, és kész. Őneki lett volna miért fog alkodni, mert volt meg a hátadag. Jézus azt mondja, hogy megalázsa, pál azt mondja, hogy Jézus megalázta magát a halálink. És azt mondja ott a Filippi levében egyébként, hogy ez az ízulat legyen benne. Ami volt. Ami volt így Jézusban. A szereped, az nem reklámolt Jézus nem látta, de hogy reaklámozta magát. Se ő nem találódott, hogy, hogy azt mondja, hogy én emberek kire, hogy nézitek meg, hogy milyen csodákat teszek, és nézitek milyen nagyszerű vagyok. Jézus merde és szolgál. Jézus merde és szolgál. Ez összember. Mennyően nem lehet látni aki, aki ezt csinál. Nézd meg az egy szolgálatom. Kírják. A jogi tő szolgálata a így szép pillanat. fölhívják a figyelmet, de látok keresztényeket is, akik állandóan magunkról beszélnek. A saját szolgálatukról, a saját nagy önfeláldozásukról, de tudod, a megváltónk, az ott van előttünk példárat, és az ige azt mondja, hogy legyünk olyanak, mint ő. Aki így nevet csinálta. Csöndbe volt és szolgálta. Megalátszta magát, nem magának akart nevet szeretni, hanem Istennek. Ő maga azt mondja ott az imájában, a János 17-ben, Én végig dicsőítettem teleged akkán. Ez a lényeg, hogy Isten Isten megdicsőjön. A szeretet, látod, Isten ilyen, és a szeretetnek bennünk ilyennek kell lenni, mert ez a dolog, ha mi mindig Istenre mutatunk, nem magunkra mutatunk, mindig Istenre mutatunk, az ad a fogjja vinni el, hogy az embereknek, hogy megterjednek. És ebből nyugodtam üzenetek és forrtat. hogy azt mondott, hogy nem én, nem én, Isten az, Isten az, ő célja, ő az. Legyen egy, együnk ilyenek, ez ez szerepelt.、Hmm. És akkor elképzelem, amikor találkozok ilyen emberekkel, akik mindig magukat reklámozzák, csak biztos voltam már, hogy voltatok már ilyen emberekkel is, olyan nehéz az egész, amikor beszélgetve olyan, úgy anya nyom az, azaz a családjuk, meg a nagy egységük, és És így úgy vagy vele, hogy így elbátortalanít, és ellök Istentől. De amikor valaki Jézusra mutat, és azt mondja, hogy én gyenge vagyok, és semmi vagyok, Ő az, aki csinálja bennem, mert így is van, minden egyes alkalommal. Akkor ugye, az fölbátorít arra, hogy én is tehetem, én is lehetek olyan, én is. Hát ez az, amit Jézus tett. És ez az, amit a szeretet, ugye, hogy nekünk is kellemetetni. az tehát azt mondja nem viselkedik bántóan a Karoly azt szerintem jobban visszaadja egyébként mert azt mondja hogy nem nem cselekszik éktelenül éktelenül azt szerintem tök jó szó az éktelenül hogy az ékesség nincs a tudásért értitek ugye a szót remélem hogy nem csinálok valamit ordulai údorítóságot ami így nem ékes hanem hanem csak szép Tényleg? Tehát, önszép alatt fogom mondani. Illerdámis, azaz hogy illerdámis az vagyok, bárhol megyek. És milyen alapdóvok ezek? Nézd Jézusban, mit ír Ésaiás? Beléptünk az ablakhoz, tudom, mondtad. Oké,、okay, oké.、Okay. Ezt ír. Én közbefojtottam jól eket. Ésaiás azt mondja Jézusban, negyvenhetedik részen, Ésaiás negyvenheted egykettő. Íme az én szolgán, akit gyámolítok. az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam őbelé. Törvényt beszél a népeknek, és ezt illetően nem kiált, és nem lármáz, és nem hall, nem hallgatja a szavát az utcán. Ez édes szó beszél, hogy nem egy ilyen, nem egy ilyen hangos koldul, wow! Ilyenekkel van, de nem kiált. Selli, és ez eltonkénten, hogy hogy mi ember ez a fiád. és nem álltott az utca, és nem volt ez a bruh, ez Selli, és ez a csendes, ez a szép, ez az illedemes illedemes、e -e、ember volt. Aztán éjszakás ötben három hétt, azt mondja, kínos volt, pedig alállatos volt, és saját nem nyitotta meg, mind bárány, hogy mi e szász tégre vittetik. és mint Juh, mely megnémul az öt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Milyen érdekes ez nem, amit itt Jézusra olvasunk, hogy ő, ő nem volt ez a visszabeszélős, csak azért is megmondom, meg nehogy már úgy legyen, hanem ő szelív volt, ő, ő, ő illetelmes volt. Azt mondja Máté 11.29. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, Hogy én selyed és aládna tüsszív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lárcégeiben. Jézus azt mondja, hogy nyugalmat keress el, keress, keressed azt az érzést, amikor azt mondod, hogy ez itt rendben van. Ha találod megtevékeny selyed vagyok, hogy bárhol amelyek selyt céget viszek oda. És szerintem ez több jó, és mint ha így csaplapolna, hogy jó szágorsz. Tehát egy áltom képbe légy Jézus. Egy kemény, erős, férfi ember volt, aki szerint volt. Brutális, jól lehetett vele lenni. De tudod, szerintem ez boldó a világ számára is, amikor te meg én, szerintek vagyunk. Amikor nem vagyunk ez az, az elefánt, a porcelánból, de csak megyünk és csak taposunk erre, hanem, hanem szerintek vagyunk. Szerintem ez megáldja a világot. Ez megáld minket. Legyünk, amikor egymással szerintek vagyunk, Mert Isten így emelünk. Az találsz azt mondja nem keresi a nem keresi a maga hasznát, ez a következő. Ugye Istennek nem sok hasna van belőlük, szóval nulla hasna van belőlük Istennek. Nem is tudom hogy milyen érzelmiiket Isten. Nagy、e, meggondásúk tőle, hogy uram mi használjuk a ha boldinkat, inkább csak problémáit vetni a kábel az urk. De de tudod hogy Isten nem keresi a maga hasznát. és de tudod miért jó ez? Mert Istenet tehásolatja, és így ez, ez hihetetlen jó hallani. Hogy Isten azt mondja nekünk, hogy olvassuk az ígért, mert abban van a léletünk, az a táplálépünk. Isten azt mondja, hogy imádkozzunk. Isten azt mondja, hogy, hogy tegyünk dolgokat, hogy szeressünk. Isten azt mondja, hogy legyünk türelmesek. Isten azt mondja, hogy maradjunk őbenne, és szóval mi nem azért mondjuk, mert Isten azt mondja, hogy Szeretnék néhány embert, aki ez csinálja körülöttem, mert az olyan jó. Nem, elhiszed az Isten nem keresi maga aztán, hanem a tiédet keresi. Azt akarja, hogy nekem hasznom legyen abból, hogy keresztény vagyok. És ezért mondja, olvasd az igényt, imádkozz, szeress, hordodd el. Azt, és te így erre azt mondod néha, hogy de hát uram, ez, ez miért? És az Isten azt válaszolja, mert te hasznozat keresed. Szerintem ez nagyon jó tudni, hogy Isten ilyen. Ön nem keresi a magában, ő tényleg keresi. És amikor legközelebb olvasol egy igévéset a Bibliában, amilyen nehéz, amire azt gondol, hogy hú, hogyan meg mér? A jó szolgással Isten tehatodat keresi. Azért mondja, hogy címelj. János tizedik része, tizenhétedik, tizennyolcadik vers. Azért, hogy szeret engel azatja. mert én letesszem az én életemet, hogy újra földen yomad. Senki nem veszi el azt én tőlem, mondja István Jézus, hanem én teszem le azt, én magamtól. Van határom letenni azt, és van határom ismét földen yomad. Ezt a parancsot vettem az iránytól. Jézus, hogy tehát mondott kereszténnyel, mert ment a keresztre. Azt mondja, hogy nem vette el senki tőlem az életemet. Néhányja azt mondja, hogy a rómaiak bölték meg. meg a zsidók ölték meg.、Nem? Így is nézett ki. De Jézus itt elmondja, azt mondja, nehez. Én a te hasznosat kerestem, és én leszettem az életemet, érted? És aztán én fölvettem, mert nekem van erre haszalma. Miért jó ezt tudni, hogy Jézus az én hasznomat kereste? Azt mondja, ezt a parancsolatot vettem az atyámtól, és én ezt teszem. Jézus ezt csinálja, önként lenni. Magáról. Azért, hogy nekem jó legyen. Hogy nekem örök életem legyen. Akkor változott volna Jézus. Amikor képes volt ezt a fájdalmas fájt végig csinálni, ma sem változott meg. Ő még mindig a te haszlónat keresi. Azért mond, azért szól a szívedhez. És a te haszlónat keresi. Te folyton, te folyton csak magaddal több? Én néha azt, azt találom magamban, hogy közele vagyok baromi közele, hogy csak azt keresem, hogy mi, mi jó nekem. De Jézus nem ez volt, és itt az egykorintus 13-ban azt találom, hogy Isten azt szeretné, hogy én se legyek közele, hanem hogy keressem a másodiknak hason, és megint mond vagyok, hogy majd leszel, hisz el annyira közele vagyok Istenbe, Istenbe lesz. de a rendőr akadnak kell, hogy ne ragadjak. Ima kozmonkáért és legközelebbben, mikor, mikor lopad egy helyen ben, nézd, másoknak használj. Isten azért mondta ez nekünk, mert ő is soha mi hasznunkat keresik. Az mondja a Máté 16. Muszoly, mert aki meg akarja tartani az övéletét, elveszi az. Aki pedig elveszi az övéletét én irat nem mehet valahja az. Milyen jó ez a mondat. látod megint, itt látjuk ezt a, a mihasszunkat keresi, veszít el az életed, enged, hogy ilyen alakulmájában, engedelmeskedjen nekem, csinál, amit mondom és megtalálod az életedet. Ha megtartod magadat, nem veszíted el, akkor elveszíted. Miért érlekesed? Lukács hat-harmidnyolc, adják meg, nektek is azatik, jó mértékével, megnyomotta és megrázotta, színig teltet adnak a törletekben. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyet ti mértek. Hát, hát Isten ezt akarja. Gyere, adjál, és én adok. Értitek,、eh, ismeritek ezt a példázatot, ezt a megrázottat? Tudjátok, hogy miért mondja ezt? Mert ha tudjátok, akkor nem mondom el érte. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, van, nem, van, aki tudja, van, aki nem, akkor elmondom. Hogy elhiszed azt, hogyha, hogyha mondjuk babot raksz egy, egy... egy edénybe és úgy néz ki, hogy telí van. Csak kezdődik a babban belne és elkezdem rázni. Elkezdem rázni, akkor a babszemek így mozsarognak és kitorlítik, elkezdeni kitorlítani őre szejkeket így összecsúsznak össze. És úgy nézett ki, hogy telí van az az edény, de nincs telí, mert még egyit rátuttam rá, hogy miért volt az, mert megráz. és utána még meg tudom nyomni még a tetteiért tudok abban. Azt mondja Isten, hogy te azt meg kell egy ilyen tállal és egy még megrázó, egy megnyomó és azt adom neked vissza. Eredményként adjatol, gyermi, ad és én nem tudsz engem túladdni, én többet fogok neked visszadni, mert Isten az ilyen hasznolat keresése a tiédet keresi. Micsoda erős szavak lehetek, micsoda erős életetek ezek, hogy így engedjük el, engedjük el az életünket. Az vagyja, nem kerjet haragra. Az a következő, következő, amit valóban írt itt nekünk. Jézus sokszor, Jézus nem sokszor, nem sokszor láttad haragra kerjeti, nem? Emlékeztek helyzetekre, amikor Jézus haragra került? Tudtok mondani? A Tibi? templomban, ugye? Jézus nem sokszor nem látna náladan mérgeskedni. Tehát én nem tudom úgy elképzelni, hogy tudi, én így morog, tudi, mert van, megint ezért nem hagytak kárni, trengy, nyöröööööööö, Tehát Jézus ne, ne vedd! Elhívd! Jézus amikor mérges volt, akkor ő a bűnben volt mérges. Azt mondja itt a szeretet dicséretében tizenharadik, hogy nem gerjet haragja. Nem engedi ezt. Úgy önkontrolja valami. Nem, nem mérgeskedik. Jézus ilyen van. Egy hihetetlen gyóztai férfi látad, aki szerintem annál nagyobb, annál jobb példa nincs mit, amikor valamit látunk, akiknek tökéletes önkontrolja van. Hogy mindegy, mi történik, de így meg, meg tud állni, és nem gerjed haragra, és objektíven dönt, mert nem gerjed haragra. Most a harag, ugye, az annyira el tudja rántani a gondolkodat, sunkat egy ősszére híva, és nem jó döntök, mert haragszom, ha nem haragudnék, akkor jó döntenék. És a Jézus ilyen volt. Ő akkor haragudott, amikor kellett. Ugye a templomba kihúzták a például hátokat, szóval mondják, nem egyébtek ezt a helyet, egy kalmásság vagy ilyen ilyen üzletházá. Azt a helyet, ahol imádott kényelmesen. S nagyon érdekes, mert néztétek meg abban, abban érzed, hogy ő, amikor haragudott, akkor is kötélből csináltad azt a stort. Nem bőr ből, csak csak kötélből csinált egy olyan stort, és ez az, hogy még a harag játéka is szép dolog volt. És ezt én nem fáztam egyiküst. De azt mondani kell, hogy a szeretet ne ne haraguljon, ne kerüljön haragra, és ha tudod, hogy ez kell elintézni, amikor amikor jön a pillanat, hogy haragudhat légy. de úgy döntött, hogy nem folok. És tudod, miért erre nekem sokszor, mert ez a saját vérem, hogy mondjam, sokszor azt segít, ha otthagyom azt a személyt, inkább elfutok, elmegyek falomba, mert akkor érdeken most harapbeli fog csinálni valamit, akkor inkább kapalmak. Elmegyek oda, mint József, amikor nem akart védekezni boti fárceleséivel. nem akarta Isten ellen elkövetni, hogy inkább elrohant katya nélkül, illetve, és néha ez jut eszembe, amikor hogy érzem, hogy most, most haragszom nagyot is, akkor inkább csak elmegyek, és adok időhoz, hogy lecsillapodják. Mert a szeretet, az nem nem gerje darabra. Nem, nem engedi meg ezt. Azt mondja, nem róljak föl a gonoszt, mindjárt végzünk egyébként a mai óránkkal. És És nagyon jó tudni, hogy, hogy Isten, itt a felrója szó, az nem, az nem azt jelenti, mint amit sugal. Nálunk a felrója szó, a felróni valamit, ez az előveszlek érte, hogy na mi volt az, és gyere csak, ez a felróvom neked. De igazán az eredeti szó, az azt jelenti, hogy könyvelést vezetni. Tehát, hogyha így olvasok, akkor azt mondja Pál, A szeretet, az nem vezet könnyelésbe bűnökre. Szóval hogy mit jelent ez, hogy nem nem tartja húsz évre vissza melyöleg meg a, a dolgokat a szívében. De ma olyan csúnya beszédeseket láttam, amikor csak emberek idélem, hogy és ennek kilenctized hatvankettőben a ööö, és a késelőség őbről kibélelődhet. Mert félrólta, és te is meg én is föltudjuk kroni, vagy bele tudjuk vésni, hogy ez a rovás, hogy ez az azt jelenti, hogy belekarcsolták egy táblába, és egy és egy könyvelést vezettek az üzletbe, hogy mi ből mennyi van az, hogy hogy ne, ne csinál, meg tudod csinálni, mert képesek vagyunk rá, hogy nagyjából akkor azt nem felejtem el nekem. és belerújunk, és ott tud maradni, és, és tudod mi a legrosszabb ebbe, hanem amikor ezt megcsinálom, mindig a legrosszabb pillanatban jön elő ez. Mindig akkor magamba tartom, magamba tartom, föl van oda róva, nem felejtem el, nem kérem az Urat, meg nem dolgozok rajta, hogy tűnjönöm van ezt, nem fölromom és rejtegetem, és a legrosszabb pillanatban, amikor, amikor ott van az a személy, akkor így rejöntöm. Amikor úgy ez az, hogy most ebből most így visszadom neki, hihetetlen, hogy tudunk bántni, tudok bántni ebből valakit. De ez ott kezdődik el, hogy hogy nem az, hogy nevezd, nevezhesse el a könyvelést, és tudod mit, hogy ha van egy, van egy ilyen könyvelés, hogy most a szívedben, hogy szemei által szólva, hogy így azt tudom mondani, hogy igen, és és szinte a dátumot felugranak a, a fejébe, hogy Ő, igen, ha tartcsinálta, ha tartcsinálta, ha tartcsinálta, ha tartcsinálta, akkor tudnod kell, hogy veszélyes helyen vagyunk, amikor ez ott van. És nem Isten szerint ilyek vagyunk. És tudod, mire kérlek ebben a pillanatban, hogy akkor menj haza ma, vedd elő a listát, és töröld le. És így kérdez Úrát, hogy adjon erő, hogy elfelejtsd. Nekem is van ilyen. Nekem is van ilyen, amit fölholtam. és oda kell mennem Istenelő, azt mondja hogy innen, hogy ittől öldölték le. Mennem akarom, hogy a rossz időben, a rossz helyen valakit szíven szúrjan. Azt mondja Éjszakás 43-esnek. Én vagyok, aki eltörlem álnokságaidat, saját magamért és büntetődőn nem emlékezzen meg. Ezt Isten mondja nekem. Ő ilyen. Ő nem, nem tartja a listát, tudod?、Azt、már többször mondtam, hogy Isten nem tud semmit elfelejteni, mert akkor nem lehetőkéletes. De Isten úgy dönt, hogy a bűneidről többet nem az ők szükséges. És ez fontos, hogy tudjad. Isten nem hozza föl, Isten nincs kibogolva, Isten türelmesen vár, hogy változzunk. És tudod, ezt várja tőlünk is, hogy az Isten embereit, azok életek. ne rólják föl, akkor azt nagyon veszélyes megkeseredni emberekkel. Nagyon veszélyes megkeseredni valakit velünk. Mert ez egy olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy rossz fog, ami így belegyökk, benne van gyökér, a, a, nem ők tűztek ki a fogamat emlékeztek, mert csak ezért jut ezembe, hogy, hogy tudod, az egy rossz fog volt, és a gyökereim azok nem így álltak, hanem így álltak, Szóval ezért nekem fél óraig húzták a fogamat. Mert ha annyira így benne volt, így keménnyelni, és tudod, ehhez tudom hasonlítani ezt az érzést, mert amikor hagyjuk, hogy a keserűség így belemenje, így szétvágazzulni, akkor egyre nehezebb lesz, hogy kivenni onnan. Egyre nehezebb lesz. És így el kell intézni, le kell törölni ezt a táblát. Mert ha hagyod és táplálgatod, és mindig úgy vagy vele, hogy igen, johán gondolod, egyre mélyebbre megy, és egyre mehettem lesz tőle megszabadulni. És én arra kérlek titeket, meg önmagadnak is prédikálok ebben, hogy így vegyétek ezt számban, és Istennél lehetséges az utolat. Tehát őnála le tudjuk törölni az állat. Lehet, hogy a világban, a világi ember örökre keserű marad, mert nincsen, aki segítsen neki, de nekünk van egy Isten. aki képes bennünk atta szeretetet előzőzni ami ő. És azért csak arra arra arra kérheted hogy maradjunk maradjunk őbenne. És ez az utolsó évesen az első Péter 48-ban nem kelőd alapozottak azt mondja mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egy más iránt való szeretetre, mert a szeretet sok vétket elkezdes. Az mindegy Péter is. Hogy, hogy mindenek előtt, és én ezt akarom kiemelni mindenek, hogy legyetek hajlandó akarra. És ez nekem nagyon tetszik, hogy már abba, az akkori kor embere is valószínű, hogy küzdött abban, hogy szeressem másokat, küzdött abban, hogy türelmes legyen, küzdött abban, hogy jól csinálja, de például így, szinte így könyörög, hogy így, legyetek rá hajlandóak! Legyél rá hajlandó! Jani, legyél rá hajlandó, hogy szeress! És tudod, mit jelent ez a hajlandóság, hogyha ma hallott akkor ne engedd, hogy csak ide, amikor kímész azon a zajtón, el is eltűntjön. Hanem így legyél hajlandó ebben foglalkozni ma, hogy leülsz és ma imádkozz ebben a kapcsolatban. Vedd elő ezeket a dolgokat, és forgasd a szívedbe, mert te tudunk mi szeretni, és ez a szeretet, ez világítani fog ebben a világban imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te egy olyan Isten vagy, aki képes vagy nekünk ezt a szeretetet adni. köszönjük, hogy olyan sok jó tulajdonságot láttunk magbélől. Hogy hogy hogy tegyed érdekel, hogy mi van belőlük, és utána mi hasznunkat keresed, és uram talán így akk így kell e fölött az igerez fölötti ságon, hogy tudjuk azt is, tehát a mi hasznunkért monddod azt, hogy ezeket a dolgokat tegyünk, meg ebben foglalkozzunk, meg hogy hajlandóak legyünk a szeretetre. Jézus, kellett, hogy járj meg minden nyomkodat, akik itt voltunk ma, és akik ma egy halvány fogják ezt a ezt az órát, áld meg minket avval, hogy, hogy hajlandóak legyünk ma átgondolni ezeket a dolgokat. Segíts letörölni azokat a táblákat, amiben bele lettek vésve ezek a dolgokat. Segíts megbocsájtani, segíts türelemmel lenni, segíts olyannak lenni, mint Te. És köszönjük Jézus azt, hogy lehetséges. És imádkozom mindazokért az emberekért, akik már így azt mondták, hogy hát ez lehetetlen. Kérnek fordítsd meg a gondolatot. hogy benned ez legyen, és kell, és el is nekünk konapi sző kelni, és benned maradni és téget kérni és tölted ával, hogy a türelmét, a jószágosságot, mondom, kérlek segíts nekünk, segíts Istenem. Köszönjük neked ezt a mai órát, kérlek, hogy álmunk alatt olvödjön két időket itt, elnyült az Jézus nevében, hamel.